З чоловіка, без Отто Як добре, що йому вдалося вирватися з роботи Лише на кілька днів, на свята Як добре, що він побув трохи із нею І добре, що вчасно поїхав Який молодець Отто З іншого кінця Європи прилетів Щойно почувши, що з валюшею Щось не так Проте не забув пригнати машину Тойоту для Романа Біда бідою, а справа справою Німці вони практичні що тепер робити з цією Тойотою? Зіні вона ні до чого. Ой, романи, романочку. Що ж тепер, Зіна? Що тепер? Похорон? Ні, спершу слідство. Веселе у них стало життя. Моя міліція тільки робить, що мене береже. То з усіма людьми так, чи тільки з ними. Ані руш без полковника чи підполковника. Як не день, то новини. Час уже індивідуального адвоката завести. Он у американців. Без адвоката ні кроку. А може краще не адвоката? Може краще зателефонувати Маркіянові. І він усе вирішить, як завжди вирішував. Як їм зателефонувати? Маркіянові і Антонеті. Що сказати? Мовляв, мені шкода, вибачай. «Анеточко, помилка сталася, невдача спіткала радянського спортсмена, не туди поцілив і взагалі мав у дитячому садочку. Я не хотіла, я більше не буду». Вона ледве не вбила сина Антуанети. «Таке взагалі прощають?» «Таке реально простити?» Валентина відповіла собі коротко і категорично. «Ні, вона б не простила». Хотіла, не хотіла – це тема інша. Важливий факт. Що їй тепер робити? Роман загинув. Потрібно поїхати до Зіни. Чи зателефонувати спершу? А що вона їй скаже? Мабуть, клястиме, звинувачуватиме у тому, що вона, Валентина, втягнула їх у цей свій небезпечний бізнес, що наживалась на їхній праці, що примушувала Романа за копійки – Ризикувати власним життям, що сиділа собі у затишку і безпеці, коли інші люди... О, тут є тема для розмови. А з ким говорити? Кому вона тепер потрібна? Почувалася Робінзоном Корузо на безлюдному острові. Визирнула у вікно. Люду немов мурах. Снують туди-сюди, кожен у своїй справі. І нікому з них немає діла до неї, Валі. Нікому вона не потрібна. Навіть матері. Навіть чоловікові, Отто. Він страшенно розхвилювався, дізнавшись про її біду. За ніч доїхав з Німеччини. Сидів біля неї, загорнувшись у білий халат, тримав її руку в своїй, як належить у старому доброму радянському фільмі. З острахом оглядав палату на шістьох хворих, намагався не показувати здивування, з полегшенням зітхнув, дізнавшись, скільки це коштує. Розпитував, як усе сталося, дорікав. Не втримавсь, таки дорікнув, бовкнув щось про обов'язок, про необережність, згадав про свої права. Вийшов за межі відведеної йому ролі. От вона й показала пальцем на двері, а він і послухався. Дивно. Валентина не звикла, щоб Отто поводився як звичайний чоловік. Досі він мовчки витримував її забаганки, а тут раптом показав характер. Що ж, усе колись відбувається уперше. А Віктор? Де він? Віктор зник. Немов і не було ніколи. Ані дзвінка, ані слова, ані нічого. Все на краще. Першого ж дня після повернення додому з лікарні Валентина зробила генеральне прибирання в хаті. Зібрала і спакувала всі чоловікочі речі. Хотіла викинути, але згадала, скільки все це коштує, і залишила. Заховала на далеку і високу полицю в шафці на балконі. Хай мерзне. Може знадобиться колись якомусь хворому і немічному. Виквартирувала Віктора. Зробила рішучий крок. Ніби на розлучення подала начебто полегшало. Тинялася своїм красивим,